симпозімом очікується добрячий. Вітальні усе залишилося, як після їхньої останньої зустрічі. Так само зеленіли на кришці піаніно долари. Її ха-ха плата за концерт. Навіть сукня волошковим птахом тріпотіла підбитими крільми на килимі у спальні. Недопалки свічок Тарілки, наче піднятий по тривозі загін, покинув казарму. Усе це Софія сприйняла боковим зором, підсвідомо, бо щойно вони переступили поріг вітальні у мугну межу території боса, за яку зазь було ступати без виклику іншим як для неї не залишилося нічого, окрім очей цього дивного чоловіка, що з'являвся і зникав, коли хотів, та проник якимось загадковим чином в її душу, як вона не пручалася. «Ти чекала на мене, правда?» Мовчи не відповідай. Ти все одно не скажеш правди». Знову будеш огризатися, як смішний маленький зайчик. А я, знаєш, зовсім тебе не боюся. Ці слова линулись від кілясь згори і губилися у волосі, бо Софія не чулася і не могла потім згадати, як сталося так, що вона опинилася на віддалі номер нуль від його грудей, і чула не так слова, як стукіт серця, і відчувала тепло і міць долонь. Вони й не тримали зовсім, обережно перебирали волосся. Це вона чомусь вчепилася пальцями в білу сорочку, наче знову лунала сурма до шикування загону і марш прощання слов'янки. Я зовсім не цікаві тебе, маленька. Так склалося, що мусив керувати настільки важливою справою. Все інше опинилося поза тим. Навіть я? Ізбагнула, на що претендує. Стати понад справу. Є річ важливіша, ніж ти. Важливіша, ніж наші зустрічі чи розлуки. От ти добалакалася, дівчино, зараз тебе тупо і грубо поставлять на місце, пояснять, який твій номер і вагова категорія. Та Софія вже не чекала від Бориса другого грубощів. Знала, що таким голосом жінці тільки освічуються. «І що ж це за річ важливіша за мене? Справа? Твоя безпека, дівчинко!» Він замовк. Руки, що сплелися зараз за її спиною, здавалося прагли захистити від світу. «Від якої ж із небезпек?» «Та не будемо сьогодні просумне. Ми переможці!» «Софійко, сьогодні наш день. Все у цьому світі тепер наше, тому гуляємо!» «Одягати волошкову сукню?» На обличчя боса повернувся вираз іронії. Ви мене маєте за дрібного фраєра, мадам. Ви вже одягали цю сукню аж тричі. Вперше, щоб пронизати моє серце стрілою своїх очей ще там, в Пітері. Вдруге, щоб пограбувати тюменського нафтового короля і московського банкіра. А втретє, щоб повернути мені молодість. Достатньо, щоб сукня заслужила місце в музеї. Максиме, подарунки в студію, як каже мій добрий друг Льоня Якубович. Мяу-мяу-мяу. Те, яке ж жіноче серце не розтечеться маслом по хлібу,